Capitolul 2. Aruncați în iad. Să se întoarcă păcătoși în iad, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Psalmul 9 cu 17. Cât de groaznică este această sentință. sărmane păcătos. Ce te vei face tu în această situație îngrozitoare? Cum vei scăpa de condamnarea oamenilor răi care vor fi aruncați în chinul veșnic? crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Faptele apostolilor 16 cu 31 Toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita. Ezechiel 33 cu 16 Domnul mântuiește pe om chiar și în ceasul al 12-lea iar mântuirea lui este completă. De aceea, nu dispera niciodată, nu amâna nici măcar un moment. Mâine poate să nu mai fie o zi disponibilă pentru tine. Ziua judecății va veni foarte curând. Ești tu pregătit pentru acea zi îngrozitoare? Sau, ca restul lumii nepăsătoare, fugi de acest gând până când ceasul bolii te va duce pe patul de moarte? Milioane de oameni au făcut acest lucru și acum sunt în chinul veșnic. Autorul acestei cărți a fost cândva lângă patul unui muribund care se afla exact în această stare teribilă. Acel om fusese avertizat, dar atunci când boala l-a cuprins, nu mai avea nicio dorință pentru lucrurile cerești și așa a și murit, fără pocăință. Vremea când suntem sănătoși este vremea de a sluji pe Domnul, chiar dacă și în boală sau chiar în ultimul ceas, poate să nu fie prea târziu, căci pocăința și iertarea sunt inseparabile. Luca 24 cu 47 Dar, atenție! Acesta este un experiment periculos la care n-ar apela decât nebunii, Citește mai departe și vei vedea ce încurajare ți se dă să te încrezi în îndurarea Dumnezeului plin de milă, care nu găsește nicio plăcere în moartea păcătosului. Ezechiel 33,11 Și care a promis că nu va respinge pe nimeni dintre cei care vin la el cu o inimă smerită, zdrobită, care își pun încrederea în meritele Fiului Lui Prea iubit.